Наскільки терпіння, страждання І болю вимагає воно І все ж лягає якась рука І на наше плече у хвилину скрути І не згоди. чийсь чиїсь кінь біжить поруч із нашими звивистими шляхами життя чийсь погляд підтримає нас Чиїсь очі зрозуміють, а руки захистять І жити вже можна не такий і шлях той довгий, не такий і небезпечний, як на перший погляд. І минає день за днем, і роки за руками, і верстам у пройдених шляхах немає ліку, а життя завжди попереду. Скільки б його вже не було, а все ж жива надія, і прийдешній день, не гірший, а кращий за нинішній. І щось нове вже народилося у нас назавжди, коли ми не одні у цьому світі. І проведуть роки, і десятки років, а може і сотні, і десь у списках війська Запорозького поруч із сотником Тимошенком майне прізвище Тушкан, якого зватимуть вже Данило, який значиться Хорунжем, Чернігівського полку, який стане одним із предків того, хто написав оцілятки. І що би не трапилось упродовж тих минулих десятиліть, тієї товші часу, тих обширів, пройдених і перейдених, тих боїв з і поразок, виграшів і страт, Довга дорога додому стає коротшою, коли у собі знаходиш стежку до іншої людини. Довга дорога до себе не може оминути пошуку свого другого «я». В реальному житті воно зринає, а чи в Марині, в уяві, ти мусиш стрітися з ним, отим іншим, собою. І пізнавши його, пізнати себе, і тільки тоді насправді вернешся додому, прийдеш до себе.